și în și pe pământ, el tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu aducând cu multă bucurie programul L148 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultător, studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 13 de la Luca de la capitolul 11 după ce mai întâi îl însoțim pe Pavelică și micului camarad Dunaj câinele acelea credincios, în drumul lor spre bunicu. Ne aducem aminte că ultima citire a Noului Testament din Evanghelia după Marcu e lui multe probleme cu privire la ceea ce este păcat și sub cercetarea călăuzirii Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și a dus aminte de multe incidente din viața lui, când a rupt odată bastonul bunicului cu care îl bătea, cum a furat odată niște mere dintr-un pom și altele ca acestea, S-a pocăit de ele și acum, după ce s-a simțit el ușurat că le mărturisise Domnul Isus se îndrepta grăbit spre casă, urmat de câinele lui credincios. La ieșirea din pădure, au fost ajunși, el și câinele lui, din urmă de către Lisca. Satul era drept în fața lor, la poalele munților. – Hei, unde vă duceți voi amândoi așa de devreme? – O, mă duc cu frași la parohie, unchiule! – Harnic, băiat! Du-te în curând, parcă te văd cu noi. Dar, matale, unchiule, unde te duci?" Eu? Merg să mă mărturisesc. E mult de când n-am mai fost și trebuie totuși din când în când să fii în rânduială cu păcatele." Da, ai dreptate." Și ochii albaștri ai copilului scânteiau. În felul acesta să faci rânduială în suflet cu privire la păcate? Ai spus matale lui Iisus tot ce ai păcătuit și atunci te ai iertat ca pe slăbănogul din Cartea Sfântă, nu-i așa?" Ce vrei să zici, nepoate? Ți-am spus numai că mă duc la mărturisire." Unchiule, dar ce înseamnă asta mărturisire?" Ei, n-aș cu tine. Mă duc la biserică și preotul îmi dă dezlegarea. El îmi iartă păcatele." Cum, preotul? Are el dreptul și puterea să facă aceasta?" Măi, ce copil nostri, mă. Cum aș putea eu să știu? Da, eu nu mă neliniștesc din partea asta. Sunt un păcătos, e bine să merg de două, trei ori pe an să mă mărturisesc și înădăștesc că Dumnezeu se va îndura de mine." Ah, va să zică nu știi sigur dacă el, dacă preotul are puterea asta. Păi atunci când vei ieși de la biserică, ai să știi dacă păcatele-ți sunt iertate? Măi copile, cine poate să știe înainte de moarte? Când vom fi pe pragul morții, vom ști ce ne așteaptă. Unchile, dacă ai merge la Iisus, îți spun eu ceva. El te-ar ierta tot așa de sigur ca pe slăbănogul pe care l-au coborât cu patul prin acoperiș. Vrei să spui de Hristos nepoate? Pentru noi ăștia simpli oameni știutori, preotul este în locul lui Dumnezeu pe pământ. El rânduiește socotelile noastre. N-am decât să mă duc la părintele. Stai puțin, unchiule. Dumnezeu a zis despre fiul său, despre Domnul Isus Hristos. Acesta este fiul meu cel iubit de el, să ascultați. Acum, ea spune, unchiule, a zis așa și despre părintele de la biserică? ce cu tine, mă, băiatule? Tu mă pui în încurcătură cu întrebările tare. Nu te supăra, unchiule." Și ochii albaștri și limpezai ai copilului se uitau țintă între ai bătrânului. Știi, unchiule, eu când am cerut azi Domnului Iisus să-mi ierte păcatele, el m-a și iertat. Dacă ai ști cât sunt eu de fericit, vai, doar, tare te duci la capătul satului. La revedere." Lisca a urmărit din ochi băiețelul. Cum? Hristos i-a iertat lui păcatele? Care păcate? Nici n-a avut când se le săvârșească acest copil bun." O, dacă aș avea și eu siguranța lui! Mie da, ar avea ce să mierte -mi Dumnezeu. Unul ca mine de multe ori a greșit. Dar ce poți să știi sigur cu privire la aceasta?" Noi mergem să ne mărturisim pentru că tot așa au făcut și strămoșii noștri și asta ne este mai la îndemână. Și iată că băiatul întreabă dacă preotul are puterea trebuitoare ca să ne ierte. Și totuși el spune în fața altarului, eu ca slujitor al lui Dumnezeu îți declar întemeiat pe apostolia mea că păcatele îți sunt iertate și așa mai departe. Trebuie să aibă dreptul cel puțin din partea bisericii. Oricum ar fi... Astfel stau lucrurile și trebuie să credem că sunt așa cum trebuie să fie. De ce să mă gândesc eu până la urmă la spusele unui copil? Și ridicându-și capul, Lisca a luat drumul spre biserica satului, care se umplea de credincioși, veniți cu toții pentru același scop, dar niciunul dintre ei nu știa mai mult decât el în privința aceasta. Iubiți ascultători, am convingerea că acest copil a pus în uimire și în în curcătură nu numai pe Lisca, pe bătrânul acela, ci pe mulți dintre noi. Într-adevăr, Dumnezeu a încredințat puterea de iertare a păcatelor Domnului Isus Hristos. Și dovadă că păcatele îți sunt iertate și că iertarea dată de Domnul Isus Hristos este primită înaintea lui Dumnezeu, stă în pacea și bucuria pe care o simți după ce mărturisindu-ți lui Hristos păcatele ți-au fost iertate, pentru că mărturisirea aceasta face pace între tine și Dumnezeu. Și pacea între tine și Dumnezeu coboară în inima ta tot cerul, plin de bucurie, plin de veselie, plin de prezența lui Dumnezeu, și ți-aduce în inimă o bucurie de nedescris, o stare care nu se poate descrie, dar se poate simți din Plin. Nădăjduiesc că lecția pe care a dat-o lui Lisca ne va fi de folos și nouă și ne va aduce pe toți, ne va trezi la realitate că numai Domnul Isus Hristos este singurul care are puterea să ierte păcatele pe pământ și după ce am adus înaintea Lui păcatele noastre și ne-am mărturisit Lui, El ni le iartă, ne curățește, ne schimbă, ne dă o ființă nouă care sub călăuzirea Duhului Cel Sfânt face de acum numai lucruri vrednice de un Dumnezeu Sfânt și minunat ca El. Dacă citim cu atenție Vechiul Testament, vom vedea că preoții aceștia de pe pământ, atunci când trebuiau să intre în, templul, în Sfânta Sfintelor, trebuiau să aducă jertfe nu numai pentru popor, ci aduceau jertfe și pentru ei. De ce? Pentru că și ei erau păcătoși de rând și aveau și ei nevoie de iertare și de curățire. Intrarea lor în templul lui Dumnezeu, unde își făceau slujba de mijlocire între popor și Dumnezeu, se făcea pe temeiul aceleiași jertfe pe care o aduceau pentru popor. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, în firea lor, în ceea ce erau ei, nu erau cu nimic mai bun decât poporul, pentru că jertfele pe care le aduceau pentru popor, le aduceau acelea jertfe mai întâi pentru ei. Așadar, înaintea lui Dumnezeu, nu există intrare decât pe temeiul jertfei minunate a Domnului Isus Hristos. Înaintea lui trebuie să venim la El să ne mărturisim păcatele, căci este singurul care are putere să ni le ierte. În cuvântarea Domnului Isus spusă ucenicilor înainte de înălțarea la cer, în Matei, capitolul 28, versetul 20, Domnul Isus spune, toată, toată puterea mi a fost dată în cer și pe pământ. Putere nu mai este decât la El. La El, deci, trebuie să învățăm să venim cu păcatele noastre și din fața Lui vom pleca, cum a plecat copilul acesta, bucuroși, fericiți și împliniți. N-am citit noi despre bătrânul acesta cu care vorbea el, pe nume Lisca, omul acesta care s-a dus o viață întreagă la biserică pentru că acum să spună că el nu știe dacă are iertarea păcatelor? Era normal să fie așa pentru că el ne mărturisea unui om care era tot atât de neputincios și el ca și bătrânul care se mărturisea. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru Domnul sus pe care l-ai dat pentru noi, pe care l-ai lăsat să locuiască cu noi în mijlocul nostru prin Duhul Tău cel Sfânt pe pământ acum și căruia putem să mărturisim tot trecutul nostru, toată viața noastră și care are dreptul de la tine să ne dea o ființă nouă prin care să te slujim pe tine într-un Duh de Sfințenii. Binecuvintează-te rugăm și ascultarea mesajului care urmează în așa fel încât să ne pătrundă tot mai mult de adevărul acesta să ne determine să venim în fața Domnului Sus și să-L lăsăm să el control asupra vieții noastre ca să ne facă fericit și plin de nădejdea trăirii cu Tine pentru toată veșnicia. Amin. Cine ar putea să-ți dea pentru păcatul Tău cel mare? Cine ar putea Cine ar putea? Iisus Dumnezeu, este Prin gerent pacea el. El are putea. Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 13, de la Luca, de la capitolul 11, unde Domnul Iisus, după ce a spus ucenicilor să-i pilda prin care îndeamnă să stărie la rugăciune, după ce le-a dovedit printr-o probă logică adevărul că El, care este Tată bun, va da daruri bune celor ce îl cer, spune în încheiere, în versetul pe care îl citim. Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri, va da Duh Sfânt celor ce îl cer. Un prim gând, dacă voi care sunteți răi. Acesta este certificatul pe care îl dă Domnul Isus oamenilor. Și El este cel mai autorizat să dea certificat. Voi sunteți răi. Și vă rog să rețineți, nu face nicio excepție. Ori de câte ori ne vin gânduri de mândrie, am face bine să ne uităm la certificatul nostru. Este cel mai bun prilej ca să învățăm smerenia. Deci, zice Domnul Isus: Dacă voi știți să dați daruri bune, și oamenii dau daruri, și Dumnezeu dă daruri. Ca să poată da daruri oamenii, deseori calcă peste orice este curat și cinstit, și la urmă dau daruri care sunt bucurie doar o clipă. Darurile lui Dumnezeu, însă. Sunt prețioase, fiindcă nu sunt legate numai de pământ, ci aduc cu ele o bucățică din cer. Deci, Domnul să spune aici, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duh Sfânt. În original, deci, este Duh Sfânt, nu Duhul Sfânt, nu articulat. Este fără articol. În Evanghelia după Matei, la capitolul 7 cu versetul 11, se spune lucruri bune. Iar în 1 Corinteni 14, cu versetul 12, unde scrie Daruri Duhovnicești, în original scrie Duhuri. A se vedea traducerea Nițulescu. Sfânta Scriptură vorbește despre mai multe Duhuri. Duh de înțelepciune, Duh de sfat, Duh de tărie, Duh de cunoștință. Șapte Duhuri, spune la Apocalipsa 3,1. Există și duhurile Duhuri negative. Duh de minciună, Duh necurat, Duh de curvie. Duh de adormire, Duh de ghicire. Toate acestea se găsesc în Scriptură și pentru cine dorește neapărat să cunoască trimiterile, poate să folosească o concordanță. Așa cum am amintit, în original textul acesta nu spune va da Duhul Sfânt, ci va da Duh. Iată câteva traduceri care întăresc aceste spuse. Traducerea de Roma de la 967 spune va da Duh Bun. Traducerea Nițulescu spune va da Duh Sfânt. Traducerea Ion Bălan de la Lugoj 1938 spune va da Spirit Sfânt. Traducerea Sfântul Sino de la 914 spune va da Duh Sfânt. Traducerea Iași din 74, Spirit Sfânt. Traducerea Necodim spune Duh Sfânt. Traducerea Sfântului Sinod din 68 spune tot Duh Sfânt. Din cele arătate mai sus, vrem să subliniem adevărul că aici, în versetul acesta, nu este vorba despre Duhul Sfânt promis de Domnul Isus că va fi dat urmașilor săi credincioși după ce El va fi proslăvit și care se numește Mângâietorul Duhul Adevărului. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit. Și aici este vorba doar de Duh Sfânt, adică o putere temporară sau un dar temporar pentru înfăptuirea unei lucrări sau pentru întărire, așa cum Mântuitorul a dat ucenicilor săi în intervalul dintre învierea și înălțarea lui la cer. După cum scrie la Ioan 20 cu 22, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Despre Duhul Sfânt, mângâietorul Duhul Adevărului, nu ne arată nicăieri Sfânta Scriptură că El ar fi dat cuiva de Dumnezeu în urma rugăciunii sau a stăruinței în rugăciune, ci Duhul Sfânt este dat în mod natural și nemijlocit tuturor celor care au primit, prin credință și pocăință, pe Domnul Isus ca Mântuitor și ca Domn. Ei au fost născuți din nou prin Duhul Sfânt și apoi, tot prin Duhul Sfânt, primesc creșterea unei vieți noi. Ungerea cu Duhul Sfânt ne face, aceasta se face în clipa nașterii din nou, căci făptura cea nouă se naște completă, cu toate posibilitățile și aptitudinile vieții, așa cum se naște un prunc din mama lui, cu toate mădularele și organele necesare vieții. Ucenicii Domnului Iisus, deși primiseră Duh Sfânt prin suflarea Domnului asupra lor, potrivit textului din Ioan 20 cu 22, au primit totuși Duhul Sfânt, cel promis, adică au fost botezați, afundați cu Duhul Sfânt în ziua cinzecimii. Și acest lucru s-a petrecut nu pentru că ei au stăruit în rugăciune, nici nu se rugau la vremea aceea, ci pentru că fusese promis. Și pentru că așa este normal în noul legământ. În legătură cu aceasta a se citit faptele apostolilor, capitolul 2, primele patru versete. Și nici în celelalte locuri unde se vorbește despre primirea Duhului Sfânt a unor persoane trecute la creștinism, nu s-a petrecut acest lucru în urma rugăciunii. Spre exemplu în faptele 10.44 sau 19.6. Samaritenii pentru care s-au rugat apostolii Petru și Ioan și peste care și-au pus mâinile ca să primească Duhul Sfânt au fost un caz unic în istoria bisericii pentru a dovedi marele adevăr spre luminarea tuturor că nu numai iudeii, ci și samaritenii care erau socotiți, decăzuți și străini au fost primiți în biserică în noul popor al lui Dumnezeu. Așadar, Domnul Iisus spune aici, dacă voi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu, a, cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri vă va da Duh Sfânt celor ce îl cer. Cei care au catată pe Dumnezeu, care au fost născuți din nou, deci cei care au primit Duhul Sfânt, ei au nevoie de plinătatea Duhului Sfânt. De aceea, rezervă de un de lemn în vasă pe care o aveau cele cinci fecioare înțelepte din Matei 25. Deci, pentru plinătatea Duhului Sfânt, pentru o putere și un dar deosebit în slujba lui Dumnezeu, trebuie să ne rugăm. Căci poți avea viață prin Duhul Sfânt, dar dacă nu ai din belșug, nu este acel pahar plin care dă peste el și atunci la ce-ți folosește. Numai acela care este plin de Duhul Sfânt poate să facă lucrarea lui Dumnezeu. Eu am venit ca oile mele să aibă viață, spune Domnul Isus, și să o aibă din belșug. Plinătatea Duhului Sfânt este darul lui Dumnezeu, care este dat numai celor care îl doresc și îl cer fierbinte. Așadar, el zice, va da Duh Sfânt celor ce îl cer. Aici, pentru primirea de Duh Sfânt, rugăciunea este o condiție. Numai acei care îl cer, îl primesc. Prin rugăciune sinceră și stăruitoare se intră în bogățiile nesfârșite ale lui Dumnezeu. Chiar când nu simțim nevoie să ne rugăm, totuși să ne rugăm. Fenelon spune așa, să fim siguri că noi nu avem niciodată atâta nevoie să ne rugăm ca atunci când nu simțim nicio plăcere în rugăciune. Să știm bine adevărul acesta, nu există rugăciune fără răspuns. Spuneți cineva că dacă ar exista măcar o singură rugăcine la care Dumnezeu să nu fi luat aminte, satan ar pune într-un parenal și ar arăta-o la toată lumea, demonstrând prin aceasta că Dumnezeu nu ascultă rugăcinile oamenilor. Asta nu înseamnă însă că orice cerere capătă un răspuns în tocmai cum l-am gândit noi. Cu privire la ascultarea rugăciunii, obișnuiesc să amintesc de multe ori că Domnul Isus a ascultat până și rugăcinea dracilor atâta vreme cât aceasta nu a deranjat cu nimic planul lui Dumnezeu. Prin aceasta, sigur ați înțeles, mă refer la împrejurarea când Domnul Iisus a vindecat pe îndrăgitul din Gadara. Cu cât mai mult, deci, va asculta e rugăciunea copiilor săi, atâta vreme cât rugăciunea aceasta le aduce o binere veșnic. Rugăciunea este o înălțare de pe pământ în locurile cerești. Oricine se suie pe aripile rugăciunii primește o nouă lumină cerească, și echipul Domnului Isus se vede mai limpede pe fața Lui decât înainte de rugăciune. Orice rugăciune sinceră ne desăvârșește din punct de vedere duhovnicesc, ne umple cu Duhul Sfânt tot mai mult și tot mai deplin. În versetul următor, versetul 14 de la Luca de la capitolul 11, Domnul Isus ne este prezentat cu ocazia unei alte minuni. Citim versetul. Isus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit. Și noroadele s-au mirat. Aceasta este slujba pentru care a venit Domnul Isus pe pământ. Să scoată draci, Care este slujba ta, dragul meu? Să știi că nu poți fi neutru. Ori scoți draci, ori bagi draci. În măsura contopirii tale cu Domnul Isus cu felul lui de a fi, faci ceea ce făcea el. Isus a scos dintr-un bolnav un drag. Biblia spune multe lucruri mari în cuvinte mici. Ea nu se laudă. Deci Biblia spune lucruri mari în cuvinte mici. Trebuie să știi să descoperi cele însemnate în spatele celor neînsemnate, adică să treci dincolo de învelișul literii în hotarul Duhului ca să pricipi adevărul care te îndumnezește. Numai Isus, felul lui de a fi, poate scoate tot soiul de dragi care sunt în om, în familia lui, în gruparea din care face parte și pe întreg pământul. Isus, deci a scos dintr-un bolnav un drac. Bolile nu se datoresc numai unor agenți fizico-chimici sau microbilor, ci și unor cauze de ordin exclusiv spiritual, adică draci. Domnul Isus avea putere de vindecare asupra tuturor bolnavilor de orice natură ar fi fost boala, pentru că el era mielul lui Dumnezeu rânduit pentru ridicarea păcatului lumii. Păcatul este rădăcina tuturor bolilor. Unde este păcat, acolo sunt și boli și duhurile Un drac, deci, care era mut. Și dracii muți și dracii vorbăreți sunt tot atât de periculoși. Cel care s-a predat cu adevărat Domnului Isus, care s-a ascuns în felul lui de-a fi, nu mai este sub stăpânirea duhurilor rele. El nu va vorbi când trebuie să tacă și nu va tăcea când va trebui să vorbească. Nici dracii muți, nici cei vorbăreți nu-l vor dobori. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit. După cum în viața fizică muțenia a fost provocată de un demon și îndată după ce demonul a fost alungat, mutul a greit, tot așa și muțenia spirituală este cauzată de un duh rău, de un păcat, iar pentru a vorbi trebuie înlăturată cauza muțeniei. Pe oricine vine la Domnul Isus cu orice nevoie, el nu va scoate afară. Scrie la Ioan 6,37, și pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Răscumpărații Domnului Iisus nu sunt nici muți, nici vorbăreți, ci ei, prin călăuzirea Duhului Sfânt, au dreapta măsură. Ei sunt lumina lumii și mărturisesc necurmat pe mătuitorul lor, prin toată ființa lor, prin cuvânt și prin fapte. Mutul a grăit și noroadele s-au mirat. Când mutul începe să vorbească, el stârnește mirare în cei care îl înconjoară și de multe ori împotrivire. Dar Domnul Puterilor este cu el și îl face biruitor. Avem noi ceva de învățat de aici? Desigur! Să fim sinceri în fața lui Dumnezeu și vom primi tot ce ne trebuie pentru viața noastră. În versetul următor, versetul 15 din Luca, la capitolul 11, citim. Dar unii ziceau, el scoate dracii cu belzebul, domnul dracilor. Iubiți ascultători, trăim într-o lume a minciunii și a rătăcirii, de aceea prima datoria omului este să caute și să cunoască adevărul și dreptatea, pentru că de acest lucru atârnă viața și fericirea lui. Vrăjmașii lui Hristos preferă să atribuie succesul Evangheliei oricăre alte cauze, numai cele adevărate nu. Dacă noi gândim rău despre un frate și acționăm împotriva lui înainte de a cerceta cu și în adânc problema de care este învinuit, s-ar putea să ne asemănăm iudeilor de odinioară care atribuiau diavolului lucrările mărețe pe care le făcea Domnul Isus. Aceasta înseamnă hula împotriva Duhului Sfânt. Dacă fratele are o descoperire din partea lui Dumnezeu, Descoperire care nu este în afara literii și Duhului Sfintei Scripturi, să o primim. Iar dacă nu vrem să o primim, să nu-L judecăm necruțător și să-I atribuim diavolului descoperirea, pentru că Dumnezeu nu se lasă bagiocorit. Să ne temem, iubiților, mai degrabă să cercetăm cu rugăciune stăruitoare lucrurile decât să le respingem neglijent. Cine are Duhului Dumnezeu poate deosebi lucrurile. Dumnezeu face și astăzi lucrări mărețe, așa ne-a spus Mântuitorul nostru la Ioan 14,12. Citim așadar aici că unii ziceau, Ce importanță are părerea unora despre Domnul Isus despre cuvântul Lui? Ce importanță are părerea unora despre un frate? Important este ce zic eu despre Domnul, despre cuvântul Lui, despre frați și lucrarea pe care o fac ei. Și ca să știu bine cum stau lucrurile, trebuie să cercetez în adânc și fără părtinire totul. Nu vreau oare să ajung eu la adevăr? Chiar dacă nu mi convine într-o anumită provință, tot la adevăr vreau să ajung, pentru că numai adevărul mi face bine și mi-asigură viața veșnică. Și dacă nu vreau să primesc adevărul, pot eu oare prin aceasta să-l schimb? Dar unii ziceau, să nu te iei după ce zic unii, pentru că la judecata lui Dumnezeu nu vei putea aduce acest argument. Ascultă-i pe toți dacă ai timp, dar nu primi decât adevărul verificat de cuvântul scris al lui Dumnezeu, singura autoritate în ceea ce privește adevărul duhovnicesc al lui Dumnezeu. Cel mai mare dușman al adevărului lui Dumnezeu este duhul de partidă. Vedem aici că nu romanii sau alte categorii de oameni se împotriveau Domnului Isus numindul purtător de dragi, ci tocmai fariseii și cărturarii, cei care erau puși să vegheze asupra legii, cei care aveau oracolul lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului L148, care vă vine cu dragoste din partea misiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul să ne ajute să învățăm bine adevărul acesta, ori de câte ori vrem să cunoaștem adevărul, să-l cercetăm noi direct și personal, sub directa crăuzirea Duhului Sfânt, cercetând cuvântul Lui împreună cu rugăciune și El ni se va descoperi, aducându-ne pace, bucurie și fericire veșnică. Amin.